Välkomna till kvällens avsnitt av vår dogcast. Med oss här idag så har vi jag, Theres, Anki. Ja, Anke linna Och nytt från förra gången är att vi har Nadja här också. Vem är du? Jag heter Nadja Mitrovski. Jag jobbar på ett hunddagis i centrala Stockholm. Och är utbildad instruktör via Hundsteg. Ska även gå deras problemhundskonsultutbildning i eh, april Det ja, jag, jag har väl något arbete kvar. Men jag har även gått ett sånt här kamphundstillägg hos Irene och på Hundlörverket. Eh, så det är min utbildningslista än så länge. Vad har du för hund? Jag har en blandras. Av förmodligen voluntarier-typ, den media kallar för kampen. Han heter Charlie och han fyller 4, 6 mars. Så det är snart. Mm. Blir kallas kanske? Oh ja! <laughs> vi hade kalas förra året och vi kallas i år. Det var mysigt. Mm. Mm. Ja, det är väl han. Och sen idag så har vi en annan liten krabat med oss. Vad är det för någonting? Ja, det är mitt nya tillskott som har kommit till nu rätt till min flock sen vi pratade så vid här senast. Det är en liten hiba, en schéfertik som jag hämtade sista januari nere i Ronneby, en tonnyrutskännel. Så att hon är nu 12 veckor och just nu är hon på rummen här i bottensätt. Så får vi se när jag bara skruvar på mig. Ja men hon är ju himla rolig. Ska vi prata lite valp kanske? Kan vi göra. Vad ska man tänka på när man köper valp? Oj. Vad ska man inte tänka på? Ja det beror ju på tycker jag hur noggrann man ska vara innan då. då. Om man ska mm. tänka sig regelboken då. Att man ska titta på stamtavlor, mm. MH-tester, mm. MT... Och eh, och allt det här nya då. Och sen mm. så ska man väl besöka tiken och, mm. och liksom ta med sig om man nu har familj och så då, då. Eh, Det gjorde jag med min första hund. Mm. Sen gick tiken tom. Ja. Så att... Eh, sen vände jag på det. Så nu, <laughs> nu har jag inte kollat någonting. Nu tog jag den som var över. Mm. <laughs> så att det är väl lite olika då, då. Jag tycker att det är så olika det där som... Det beror på vad det är för hund man vill ha. Vill man ha en arbetande hund, då är det klart att man måste vara mer noggrann med, med val av både och kennel och, och MH och koningar och allt möjligt. Men om man vill ha en sällskapshund, då räcker det väl med att man har en, hund som, eller en tig som är frisk och, och gärna att, att liksom kullarna hon har fått innan eller kennel har fått innan är friska. Uh, och uh, att man inte kör av att hund tycker jag är lite mm. Ja, alltså det är ju lite klurigt. Alltså det ska, jag tycker det ska finnas en tanke med all avel, oavsett om det är ja, oavsett om det är vanlig rasavel eller om det rör sig om blandraser och så. För mm. att det är prestationsavel, det tycker jag det, det ser jag en logik alltså i, särskilt när man tänker drag och, mm. och sådana saker. Mm. Mm. Så jag tycker blandrasarna på det sättet har fått lite alla tänker att alla blandraser skulle vara beknas så. Men det finns ju jättefina blandraser också. Absolut. Det är ju aldrig något fel på hundarna. Um, oftast i alla fall. Men <laughs> <laughs> Jag säger blandrasägaren. <laughs> Precis, säger blandrasägaren. <laughs> som dessutom har en blocket blandras. Uh, men uh, det är ju så. Det är ju skillnad på prestationsnivå. Ibland dras avel och köksavel, vill jag tycka. Eh, och eh, ofta så blir köksavelshundarna inte så ja, välbehandlade och väl omskötta i slutändan. Ja, men det är klurigt, för det finns ju de som blir jättebra omhändertagna också. Mm. Det är väl mest att det, det som kan bli klurigt är att det är svårt att veta vad, vad man får som kommer med alltså mm. vilka, vilka drag får hunden från vilka olika håll och kanter och vilka egenskaper och varför konflikter kan det bli i hunden ifall det är egenskaper som konkurrerar med varandra och så um, eh det i det mm. Ja, men samtidigt så jag vet inte, det är svårt det där men det blir ja, inte, ja. Jag brukar ju köra när jag har lite teori på mina kurser eh, ett pass som heter Vad bor i min hund? Mm. Eh, och där lite grann, där liksom så man tittar lite grann vad, vad som kommer då eh, när det gäller då rasen och individen då, då. Men sen så, jag tycker, jag tycker lite grann ändå, har man möjlighet så titta på föräldradjuren det behöver inte vara kanske de här fina spindeldiagrammen eller någonting mm. så man tittar på man får en uppfattning om föräldrajuren. Mm. Det, det tycker jag, för där har du ju mycket egenskaper med då. då. Sen självklart, som du säger till att har du en det så vet du inte vilken egenskap som du kommer fram mm. av den här. Eller hur de krockar med varandra, mm. som sagt va? Och sen vet man inte, så även... det beror på lite vad det är för blandras i och för sig. Om, om båda djuren är av olika ras men båda stammtavlar, då vet man ju vad det är i den. Men annars så är det ju väldigt svårt att veta. Speciellt om den är köksavlad och inte inte seriöst avlad eller Jag håller hibar på att få lite tungt tugg. här så det, det är det som passar. Hon har mycket åsikter om det här med valpen mm. säger hon. Mm. Det viktigaste i hennes uppfattning tror jag är att hon har ju fått som lyx den här lilla valpen att Anki är hemma hela dagarna med henne. Och det är, och det är viktigt att tänka på också att Valpen klarar inte av att vara ensam så att länge alls när den är så här liten. Det är ju 24 timmars jobb. Mm, vi får ju ofta en kunder som ringer eller blivande kunder som ringer och frågar Tar ni in valpen från åtta veckor? Oj nej, Det gör vi inte. Det är... Nej, Jag hade ju förmånen nu att vara hemma här fram till påsk, så då tänkte jag det att det är ju det är ju bra tid att bonda och lite komma igång. Hon har haft henne nu två veckor, jag kan inte tala om att ja, bondingen är ju ganska denna satsse Så nu gäller det liksom att sätta lite regler för henne. Men hon har ju, ju sådana linjer med sig alltså så att hon har ju attityd. Och kommer nog kunna säga vad hon tycker så småningom så att jag känner det att det är det går ju, nej, nu börjar vi komma in i nästa fas på något sätt. Ja, men bara att jag är lite... Är hon brukschefer? Hon, det, är, det är en brukschefer. Ja. Hon kommer från, eh, vad ska jag säga, polislinjer polis, mm. eh, om man så säger mm. då. då. Eh, Vår uppfödare här då, nere i, i Ronneby, han fick ett diplom här från polisen. Han har sex hundar i tjänst just nu mm -hmm. i polisen. Mm. Så att, och det är mycket i, på så då, då. Mm. Ja, vi ser, vi ser då, då Det ställs lite krav om jag kan hänga med dig. Ja. Sen finns det ju en massa annat viktigt att tänka på när valpen kommer hem för att mm. de är ju nyfikna av naturen och upptäcker saker med munnen och det är ju inte alltid ens bostad är så rolig att upptäcka med munnen. Jag tänker vi har lite sladdar och vi har lite möbler och lite lite annat. Ja. Så det första jag gjorde när jag fick hem då, det var ju att jag satte upp kompostgaller för bokhillarna för att skydda mina böcker och pärmar mm -hmm. och håll koll på att det inte fanns några sladdar som jag gick och tugga på. För det är ju lite obehagligt ifall det skulle sätta slint där och det kan ju gå riktigt illa. Vad, vad tänker ni mer på som är bra vad gäller att valpsäkra bostaden så att säga? Ja, alltså för, till att börja med, elementärt är det ofta så att man får sätta upp ett skorna på hatthyllan. Det har jag fortfarande på jobbet. Ja, det är, det är väl en sak då, då. Stänga dörrar dit man vill att de inte ska ta sig in. Då, då. Och sen är det väl många som då tar bort mattor och så då, för att ja, ja. Eh, slippa det här kissen på mattorna. Ja, vi har faktiskt inte haft några stora... Eh, olyckor inomhus, jag har faktiskt mina ryarmatter fortfarande på golvet. Ja, men du ser. Så att så då då. men treskorna står på varor som så. <laughs> Man får ju lite olika roliga placeringar. Ja, så så, så att, men sen måste jag säga också att det är, det är första gången jag har två hundar. Mm. Och det tycker jag också är stor skillnad. Mm. Eh, då, eh, för att mycket, mycket av det där buset och stojet och bitandet av händerna, för att jag har alltid blivit så biten i händerna, mm. alltså hårt då, då. Nu har jag bara haft hanhundar tidigare, men man har ju sett ut på händerna alltså va. Mm. Ingenting, det får ju den stora hunden ta. De busar ja, ju med varandra och bitar. Så, att, eh, ja. eh, så att det är, jag tycker att det är, det är stor skillnad på den delen. Så, vi käkar färdigt men det där med rumsrenheten, mm. där finns de här, jag brukar tänka så att när, när hunden ska gå ut så fort när har druckit, ätit, mm. lekt, sovit mm. eller varit lite så sådär, då, då kommer man ju undan väldigt många av ja. de här ä, ja. bitarna och det går väldigt fort att få dem rumsrenade mm. tycker jag. Ja, det gör det. Men, men det kluriga är ju ifall, om man inte är uppmärksam på det där så blir det, varje gång det hinner bli fel så blir det ju fel. ja. Jo, och sen gäller det, jag brukar göra det så att när jag när de har kistat på ett ställe inne för att det inte ska bli ett kista, så brukar jag torka det med lite citrondoft mm. efteråt. Och det var ju smart. För att då vill de inte gå det till det stället igen. Så det, det har faktiskt varit lyckosamt hittills. Ja, men det är ju jättestor. Så att det är så. Sen, sen är det ju det här också med. Lite grann som du var inne på när vi pratade här om häromkvällen, Therese, det här med ensamhetsträningen. Ja. Och när man har kommit, kommit över den där första bondningen bomb liksom tillsammans, byggt lite relationer när, när valparna kommer, så är det ju ensamhetsträningen. Och den är lätt att glömma. Mm. Jag, har, jag har inte ensamhetstränen mina tidigare hundar. Eh, och det har gått så superbra. Men så, när du när sa det till mig så tänkte jag, men nu måste jag ju börja ensamhetsträna henne. Då, ja. ja, och vissa raser har ju lättare att utveckla separationsångest och sådana bitar ja, och just chefer ja. är ju en av de raserna, i och med att man visar förarbunden, det har ju till. Liksom. Mm. Ja, de ska, alltså, just chefen vill man ju ha eh, eh, vad heter det förarbunden eller förrig som det heter, mm. därför att ju förigare hunden är desto mer konflikt är den. Mm. Eh, och det är det vill vi ha om vi ska upp och tävla. Tåla mycket konflikter och vara liksom förig. Absolut. Så att, ja, det finns en baksida på allt. Mm. Det viktiga att tänka på när man håller på med ensamhetsträning. Det är ju att inte bara lämna hunden och Nej. gå därifrån och tänka att nu tränar jag några timmar. så Nej. Utan Nej, det är ju att börja med att bara vara i ett annat rum. Gå utanför dörren, mm. komma in på en gång. Mm. Det är så mycket att tänka på där. Men, men jag tycker att det är jätteviktigt att börja tidigt ja, det. med det. Mm. Just för att det, då blir det mer naturligt, mm. men, men att tänka på att valpen inte får vara ensam för länge tid det klarar de ju inte. Mm. De mm. behöver ju gå ut, de behöver mm. närhet och uppsikt och, och allt vad det är för någonting. Jag har fått sånt av tips från mina vardagslivnadselever, eller vad man ska säga, Ja, och det är att med sin hand eller, eller köpa en, en kamera, mm. ganska billigt, eh, som man sätter upp i hemmet. Då kan man liksom följa hunden på ett annat sätt eh, och se vad den faktiskt gör, för det är ju det som är så svårt. Mm. Man lämnar hunden själv och man finns ingen möjlighet att veta om den står och stirrar på ytterdörren och är jättestressad eller om den går och leker sig. Det finns ju appar för det där också. Ja, bevakningsappar. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg nu vad det är för, ja. för teknik och sånt som ligger bakom, men det är någonting som man styr i mm. mobiltelefonen på det sättet. Och det är verkligen verklig här i hela och det luktar så gott här inne. Det är roligt att se. Det mm. mm. tycker jag. Men och sen se till att när man väl lämnar den ensam, att att den är trött och äh, har fått jobba lite. Ja, precis. det är ju jätteviktigt att den faktiskt inte och, och inte att man liksom har, har stått och kastat pinnen en timme kanske Nej. utan faktiskt gjort någon lugn kognitiv mm. aktivering så att den så att den äh, inte är så uppstressad. Ja, välrast då, välrast trevligt. Tänkte, vi måste ju säga det också. Ida som var här förra gången, hon, hon är sjuk idag. Men vi, vi har det här i tanken Ida, och hoppas att du kan vara med nästa gång. Mm. Så är det vi har fullt Men just det här med ensamhetsredningen, just det här som vi sa, att att just att stoppa in dem i bilen när man åker. Mm. Det är jättebra, för man är där och man kan prata med dem om det är så. Mm. Men man kan, inte, man kan inte vara taktil, man kan inte ta i varandra, mm. men man är nära. Liksom. Mm. Det, det tycker jag var faktiskt jättebra. Mm. Och det är ju det man vill, vill ha. Man vill ju gärna ha hunden kunna ligga i bilen lite lugnt. Absolut, det är ju ja. jätteviktigt. Att kunna gå hand eller vad man ska göra. för Ja, men precis. Superviktigt. Och det, jag tycker om som börja träningen i bilen också. Ofta så är det ju lite mer begränsat mm. utrymme. Mm. Och som du säger, man kan prata. Mm. Och även när man mm. går ut där så mm. lär man sig rätt snabbt. Och mm. man kommer alltid tillbaka ja, till bilen. Ja, precis, precis. Och det är ju jätteviktigt. Så, att så den träningen har vi påbörjat idag. <laughs> oh, vad spännande. Det ska bli roligt att få följa ja, det ska bli. det går. Ja. Ja. Vad är det för vatten du tänker på då? Uh... Jag skulle ju vilja ha någonting som är lite mer följsamt än Charlie, då han är en bulldog. Ja, jag förstår. <laughs> och, och som kanske är lite mer energisk. Mm -hmm. Jag vet inte om jag har haft oturen eller turen, men jag har fått en ganska lat hund som vill att sova. Mm -hmm. Konstigt nog, han är väldigt orastypisk om man tänker på hans han är såld Men mm -hmm. jag är lite suger på en Bracco Italiano faktiskt. Jaha, mm -hmm. ja, du ser. Mm. Det var lite otippat för var det? Ja, det hade jag, jag tänkte, nog inte mm. föreställt mig dig som. Jag skulle kunna tänka mig många raser, men... Mm. Men den mm. måste jag nog vänja mig lite mm. i tanken, tror mm. jag. Det är trevliga hundar, absolut, mm. men... Men man har en liten bild av vilka människor som passar ihop med, ja. vilka <laughs> raser och, och sådär. Men jag liksom tänkt att det är en... Att den, ja. Det har en lite personlighet, jag gillar ju sånt, Ja, som, som kanske inte är världens liksom, mest följsamma så. Men om man jämför med Charlie så tror jag att den är lite mer lättmat. Ja, men vill man så går ju det mesta också. Det handlar ju om vad du vill göra med hunden. Och det är ju också något man ska mm. tänka på när man Absolut. köper man. Ja. Mm. Varför vi har just mm. den här mm. rasen? Mm. Um, och det är ju lite klurigt också, för det är inte... Det är inte alltid lätt att veta det innan man köper hunden mm. och sen så blir det inte någonting som, som uppmäter till de förväntningar man har och sådär. Men mycket går ju att lösa genom olika former av träning och så. Ska vi hoppa över och prata lite om belöningar och sådana bitar, vad tycker ni? Det kan vi göra. Mm. Vad, vad är en belöning för någonting? Det är hunden tycker om. Ja. Det hunden tycker om. Ja. Vad tycker Vad kan hunden tycka om då? Min hund tycker om fall och eh, mm. Han tycker om eh, att jaga duvor höll jag på och säga. men det får han ens inte göra. Men det skulle säkert vara jättebra belöning. <laughs> men jag, jag tänker på belöningar då tänker jag på gamla Inke Sjöstens fyrklöver. Mm. Ja. Då, ja. Då har du ju de lugna det, det har de sociala och du har maten och sen har du jackleken och kampleken mm. det, det, där har du liksom de som du kan använda eh, dig av som belöningar i olika mm. situationer eh, sen tycker jag faktiskt eh, det som Eva Bodfeldt har tagit upp det här med att sätta namn på belöningarna mm. så att man kan ha ett, en större verktygslåda med belöningar, alltså bus mm. godis, gott som hon säger då, då. Mm. Eh, det gör ju det att man kan lära hunden att ja, men först så busar vi och sen kan du få en gott i så fall. Mm. Det är någonting som jag tänker på att försöka alltså, att, liksom, utöka här. Vi har så, vi har så lätt att bara stoppa in en godis i mun på hunden. Och det är en belövning. Ja. Alltså, ja, du tycker om det här, var varsågod. Liksom. Alltså lek är ju... Mm. är ju oftast... I alla fall betalning är en av de bästa belöningarna, mm. Mm. Um, men det är svårt också, många, många av, av mina elever och ekonomi har, har hundar som, som inte är så lekfulla. Mm. De har liksom aldrig mm. fått igång det från mm. stadiet liksom. Mm. Mm. Och, uh, det tycker jag är riktigt tråkigt. Och det, jag tycker det är viktigt att, att leka med hunden från, från, nu när vi pratar om valp också, att leka med hunden från, mm. lär din hund att leka, mm. lär din hund att kampa och, och lär Absolut. den att och Men det. Det är lite klurigt också för att det är, många är ju rädda för att leka med sin hund mm. för att förstöra massa olika saker ja. och, och vi får inte kampa för att det kan förstöra det ena och vi får inte göra det ena mm. för att det kan förstöra det andra. Jag tycker också om lek. Mm. Det kluriga med belöningen tycker jag det är att du hittar... Rätt belöning för rätt tillfälle. Mm. Jag har fått jobba jättemycket med, med just den biten. I och med att när jag har för bra belöningar så blir min hand helt mm. blockerad. Mm. Det går inte att jobba. Mm. Jag kan inte ta fram en köttbulle mm. i vilket sammanhang som helst. För det blir en sån tunnelseende så det funkar liksom inte. Mm. Och, och samma sak när det gäller vissa leksaker. Jag kan inte bara... Höja värdet hur mycket som helst. Det är jättelätt för mig att höja värden. Jag kan få dundervärde på ett löv. Liksom. Mm. Ehm, så. Så där måste jag få ner det för att få. En hund. Mm. Mm. Nej men har du för, i, i belöningarna för höga så finns det ingen inlärning. Mm. Nej. Utan det blir, då kommer frustrationen i. Det, det får jag ju min flatte också liksom, när det för mycket då, då. Och, då, då ser han bara godisett och godishand och det här liksom, att, och då skulle jag kunna morötter det tycker han inte om. Jag kan liksom stoppa i morötter i han märker inte. Han bara sväljer va? Så att, eh, just det här med belöningarna är jätteviktiga, liksom, vilken nivå de är och det som jag brukar säga sätt belöningarna i förhållande till en störningstraffa ja, också Absolut. så att man liksom har så man vet att här har jag fem eller tio belöningar i förhållande till lite olika störningar då, då. Mm. och eh, vi kommer tillbaka på det kanske när vi ska prata lite om och, och ja, belöningar och mm. störningar och sånt. Ty tycker du jag eh, man ska tänka på då och i vissa sammanhang så funkar ju lek. Och i vissa sammanhang så funkar inte lek alls för mig. Utan då måste jag ha godis ifall det är någonting ja. som är psykiskt påfrestande. Mm. Då, då kan jag inte jag byta upp till lek just nu. Men tränar jag vanlig, vanlig momentträning? Där får jag också tänka på om jag använder godis eller lek. Och lek funkar bättre för mig för då kan jag välja längden på belöningen på ett annat sätt. Mm. Mm. För mattar jag på med godis för mycket, då får jag stressa över att det går för snabbt. Mm. Mm. Uh, och där, där, där så tror jag att man är ganska... Det, det är lätt att fastna i fällan och vara en godisautomat. Mm. Jag visst är det. Uh, tycker jag. Och då lär sig ju hunden att man är godisautomat och kommer inte den mm. så mm. händer ingenting. Och då blir det en stor frustration över att den inte kommer tillräckligt snabbt mm. också. Och där skulle jag egentligen önska kursmässigt att få mer hjälp med verktyget av övergången från att vara godisautomat mm. till mm. att börja bort godiset. Mm. För på kurs tycker jag också ofta att det är så att där är det verkligen den här mm. belövningsfrekvensen. Mm. Det är inte så konstigt för vi jobbar ju med inlärning. Mm. Där. Och då, och då ska vi ju ska vara riktigt ja, precis. Men, men jag tycker att det är väldigt sällan man kommer in i när beteendet liksom ska bli en naturlig del, och man börjar befästa det, det är, där har vi inte riktigt verktygen, eller där tycker jag att det är, det är ofta man inte får verktygen till hur, hur ska jag träna vidare mm. Mm. när beteendet egentligen sitter. Mm. Sen så är bara som jag, tänk, jag tanke, en annan tanke också när vi pratar om belöningar så ofta så som du säger då tar en köttbullar och korv och sånt. Där, så har vi ganska mycket sånt när vi belönar att gå på kurs. Mm. Då ska man tänka på att det är väldigt mycket eh, proteiner och allt vi stoppar i dem alltså, va? Mm. så. Att då ska man tillsätta lite extra kalk mm. faktiskt. Mm. Det här är lite jävla Men bra. nej eh, det är min gode vän som, som alltid säger det, då, då. Så lite extra kallt ska de ha då, tydligen. Ja det kan man ju, om det är vanlig vardagsträning och hunden tar det, då går det ju bra att ta en del av hundens mat också. Ja, och där har vi verkligen den här, jag brukar säga här i köket, då funkar maten liksom. Och sen, om det är högre störningar, då kanske man måste lägga till någonting. Någonting mer. Ja men absolut. Det är så mycket saker som kan vara. Men jag tänker lite om social belöning. Vissa hundar tycker liksom inte att så, så, så socialt Visst, är mysigt, men det är ju ingen belöningssona. Så. Så det går ju att träna det också. Ja. Mm. Det är ju ganska bra om man liksom tränar upp det mm. Absolut, och jag tycker att all, vi, vi borde öppna ögonen för allting som finns där ute egentligen. Mm. För det är så lätt att fastna i. Det finns två sorters belöning, det är godis Det är Ja det finns en hel mycket mer. Externa belöningar, alltså ute i luktfläckar, hälsa på folk, hälsa på hundar, gå in i rasgården, gå ut genom dörren, sätta på kopplat. så allt sånt går ju också att göra till, till belöning. Mm. Absolut. Det går i kedja det mesta. Mm. Men där tycker jag också det är som att just det här med de sociala delarna, att, att man försöker ha hunden i. I handen, att han inte checkar ut Liksom mm. eh, Från mig eh, Jag jobbar ju lite med, med henne Valpen här nu då, när jag, då, att, att Samtidigt som hon ska titta på mig Så, så pillar jag på henne mm. Klappar på henne det är jättebra, du vänjer hon sig ju med det ja, också. så att hon får den här ä, sociala delen i det också. Sen är det ju lite störning också i och för sig då, mm. men, men Dora, det är, Där har jag varit lålig tidigare, här tänkte jag nu ska, att nu ska vi <går> <går> bättre upp den, stärka den sidan. Ja. ja, men det är, det är roligt det där. Jag tänker också lite på, även om ni, ni hörde den här föreläsningen om hur bodfällt på hundmassan. nej ja, hörde inte jag tror titeln eller liksom vad heter det rubriken eller något sånt vad ska vi öka avståndet till vår hund för att få den mer följsam eller något av det hållet det var väldigt intressant för hon pratade om att istället för att liksom stå med i godisanden för att annonsen på hunden mm. då skulle vi liksom ta den mot oss och gå iväg för att få vår mer följsam det var väldigt trevligt och väldigt Ja, men jag tror att över det honö fick många upp, eller, vad heter det? Aha, upplevelser. Ja! Aha, upplevelser! Tack! Ja. Theresa Len var där också och pratade lite mm. om eh, vad det nu var. Jag förstår. Det här vill jag bara gå ut. Det gör hon säkert, hon kan hålla sig lite för att börjar vi gå ut så kommer hon sitta vid dörren och träna oss. Mm. Mm. <laughs> ja men de är ju så himla bra på det också, att träna oss. Mm. Mm. Och vi tar ju alla saker som de ger som mm. belöningar och får klappa mm. lite i en belöning mm. för oss. Bara att mm. de kommer upp och myser. Mm. Jag blev så himla glad igår, då la jag mig på mattan hemma. Och helt plötsligt så kommer det det bara liksom... Jag smyger upp och lägger sig bredvid mig så. Och vanligtvis när jag lägger mig på golvet då blir han busig och tänker, yes, nu ska vi leka liksom. Men det går så var han verkligen, nej, jag ska bara ligga här och vara snäll och gosig och mysig. Och det tycker jag var himla härligt att bara få en sån stund. Och då fick vi möjlighet att träna, just klappa och, och mys. Och. Och Tvångskramast? Mm. Ja, lite så. Nu behöver vi inte tvångskramas så mycket, <laughs> men vi har tränat väldigt, väldigt mycket på att tycka om mm. och bli mys. Liksom. Mm. Vi, vi har haft mysträning. Mm. Uh, för jag tycker att det är viktigt, del, dels så är det en del av, av bonding-historien. Mm. Alltså. Uh, och i och med klapparna så har ju de en lugnande effekt och den vill jag kunna ta med mig ut mm. i olika typer av sammanhang. Mm. Om jag sätter mig någonstans och det är jättejobbigt runt omkring, då vet jag att han ska veta att kommer jag till matte så blir jag klappad och myst mm. och då är det, mm. det fri och fröjd. Mm. Um, Och Det hade jag inte kunnat göra innan jag fick honom och tycka att det var mysigt att bli klappad. Mm. Men när han var liten, eller mindre. Det var ju inte så där jättelätt att få honom att känna att ja, jag vill mysa, utan det var att jag vill leka. Mm. <laughs> och det var ju samma sak med Elroy. Han, han ville inte heller mysa, så vi hade mysträning. Mm. Och Jag är så alltså kunna koppla av tillsammans. Mm. Och där var Charlie helt annorlunda. Han älskade att ligga i soffan och gosa och mysa. Mm. Åh, oh, han såg ju under täcket nu liksom. <laughs> jag sitter i knät. Alltså, ja, oh, det är jättemysigt, men... Mm. Mm. Men han är inte så stor. Han är inte så stor. Vad äh, väger han då? 20-20? Och... Väger bara 30. Ja, väger bara 30. Ja, men du ser. Då är du tio kvar till vikten på mina ramm. Mm. Men, men just det här med... Jag har en också som inte kanske är så när alla är eh, så nära så. Utan hon, henne måste man också lära sig att nu ska vi vara här liksom, mm. och mysträda. Ja, hon är jättetrött just nu och du så gick hon och lite brev lite så, mm. mm. så somnar, men, men hon, hon kommer mer och mer och sitter mer och mer i knät ja mm. gör nu. Sen har jag min stora som, som nästan bor för skinnet på mig alltså, mm. mm. jag har ju lite tront på nätterna i sängen ska jag säga, <laughs> den, den stora han ska ligga. Så mellan benen. Och hon ska ligga uppevis där uppe. Ja. så att, ja mm. Men det är ju skönt nu när det är så himla rott ute tycker jag. Mm, och få att visa upp lite grann. Samtidigt liksom. är det torrt ute. Det tycker jag är bra. Ja, det är Samtidigt blir det, det här slasken liksom, slasket hon oh. ska upp och in. Och, <laughs> mm. Mm. Ja, men det håller jag faktiskt med om. Det är, slasken är det jobbigaste som finns. Mm, mm. Det, det kommer snart. Jo visst är det så. Men jag tänker så här. Det får gärna vara kallt och snö och så. Och sen så blir det jättevarmt en dag och så smälter allting. Mm. Och sen är det klart och så är det vår och så blir det mm. sommar, Fint liksom. Mm. Mm. Jag har ju en liten lättare hund att torka än vad ni har. Ja. Men det är ju... Han har ju inte så mycket hår. Nej, och det är ju en fördel. och mm. Där finns det ju olika former av ringtecken och sånt man kan ha mm. om man vill, men det, det är jag väldigt dålig på att sätta på. Mm. Mina hundar, även om jag gärna kör och så när det är så mörkt ute, mm. för det, det är lite läskigt. Man ser verkligen ingenting, mm. särskilt inte när man har mörk hund. Det är ju trött, Så att jag vet inte. Mm. mm. Äh, jag kan inte också. Mm. Mm. Det är ju också en jättebra belöning. För många. Mm. Och, ja, och, och leka, det går, att, det går att gräva, det går att gömma saker mm. i, det går att kasta snöbollar tillsammans. Ja, jag tycker att snön är helt fantastisk. Det går att träna stadiga också brukar jag säga. Det är bara slänga sig ner och göra <laughs> Ja, men det är ju verkligen... Alltså jag, jag tycker... Jensen har ju alla årstider sin egen belöningsgrej, så men snön tycker jag är fantastisk på så många sätt, mm. um, så den gillar jag när den kommer. Och hösten har ju löven, mm. det är ju också mm. super, superkul. Sommaren är lite läskigare när alla insekter och flygfän och, och sånt kommer. Fästingar tänker jag på. Ja, fästingar är läskigt. Mm. Ja, det är lite omhavligt. Såg så det... inte annan. Jag blev lite, vi var lyssnade på, apropå festingar då, förlåt att jag hoppar från ämnet lite. Mm. Vi var lyssnade på Ylva Trygger i Lundas. Mm. Och hon pratade om någon tablett, vad var det den hette? Kommer någon ihåg? Bre ja, det var en tablett i alla fall, ja, vi, vi mm. återkommer med vad den heter och så lägger vi upp den på, på mm. hemsidan. För tydligen så var det en tablett som man kunde ge hunden så höll fastningarna sig borta i 12 veckor och det fanns, hon, hon sa att hon hade inte sett några direkta biverkningar heller på det sättet som... Men vad var det i tabletten då? Det kommer jag, jag vet inte vad det var i tabletten. Någon vitamin? Nej, det sägs att det ska vara, eh, om jag tycker så, färre kemikalier än vad det är halsbanden mm. och... Eh, du, eh, förvisso stoppar man ju en tablett i hunden. Det vill säga man, man behandlar ju allting invärt i mm. då, då. Eh, Men eh, om det nu är färre eh, kemikalier än halsband, För halsbanden går ju ändå in. Det går in i huden ja. och det går in i blodet Så det kom, ja. kommer också det in i kroppen. Eh, så. men eh, Bravecto. Bravector heter det. Heter den. Mm. Så, så det ska bli, jag ska läsa lite mer om det där, alltså ja. jag tyckte det var spännande just med tanke på att hon berättade att eh, den här tabletten, du får inget problem med att bada och komponera ja, och, och sådana bitar heller. För det är fästinghalsband, jag kör ju fästinghalsband på på mina De, de det... gamla så vita. Mm. Ja, det är de jag kör. Och, mm. och jag är ju noga med att kolla att jag inte ser något. Mm. just på grund av det där med biverkningarna. Men jag vet att, jag vet att de tål det. Mm. Och jag vet att det håller fästingarna borta. Och då har jag valt att köra så. Men när de sitter i runt halsen. Det är väldigt lätt att få, att få skavsår. Mm. När hundarna har varit blöta. Om det har regnat mycket. Mm. Mm. Och jag tar ju alltid av dem såklart. Om vi ska gå simma liksom. Mm. Men... men jag har fått riktigt obehagliga skavsår de har blöta somrarna som vi har okay. haft mm. och då tänker jag att om du får skavsår och halspann sitter mot så mm. så blir det inte så bra, men, men, men de funkar ju så jag säger ingenting mm. om det liksom jag har aldrig kört halspann vi kör ju någon sån här liten tickklippbricka ja, vad är din erfarenhet av det då? Uh, jag, alltså jag, jag funkar skitbra för Charlie mm, första året, två första veckorna vi hade han, hade han ingen Lock och då fick han fyra fästingar. Mm. Och så sa vi att ja, vi måste köpa någonting för det funkar mm. inte. köpte vi en sån här liten eh, liten, ja, liten rund pry Ja, den är inte <laughs> så stor. Det är skönt. Mm. Eh, men, och på resten av sommaren fick han två. Ungefär. Mm. Så det är inte hundra procent. Men förra året hade han en, ja från april till oktober mm. inte en enda fästing. Mm. Jag tycker de är så himla obehagliga. Alltså. Alltså, de är ju det. Usch, man vet ju inte heller. Men jag har ju, kört, jag har ju en som badar, badar sig igenom sommaren. Så att jag har ju lite svårt med de här gamla vita då, då. Mm. Mm. halsbanden. Så jag provar den här nya gråa som heter Skalibor här får mm. mig. Och den fick han ha på sig när han badade. Mm. Mm. Det funkade toppen på honom. Mm. Då då. Så, att, eh, så att det, det har jag kört Men jag hörde När jag var uppe på veterinärkliniken eh, Söder om stan där jag bor Just om de här tabletterna Redan i somras mm. Men då hade jag köpt det här mm. Så jag tänkte jag skulle vänta Och se lite grann vad som utvärdera mm. så att säga, erfarenheter. Men det är inte bra att här droppar då? Vet jag att många kör? Frontland Front. eller Export. Oh. Men du, du vet, du badar du med dem så det kört sen? Då Då är halsbanden bättre för dem kan du ta av. Mm. Ja. Och på, av och på, mm. men, men dropparna, men de, det? De, de, mm. det försvinner snart. när ja, du gör det. det, gör det. Men, mm. men jag har varit lite nyfiken på de här tabletterna. Så jag måste mm. Ja, tabletterna. Jag ska läsa mer om dem faktiskt. Har ni provat något giftfritt? Nej, det har Nej. jag inte gjort. Uh, jag är så himla någig över... Riskerna med fästingbätten. Mm. Uh, för jag har bekanta som har haft lite jobbigt mm. med, med hundar som har blivit dåliga. Uh, och eftersom jag, när vi fick Elroy så, så var det ju, då fick vi ju ett halsband med oss från försvarsmakten mm. eftersom vi var fotvärdare. Mm. Och då satte vi på det eftersom vi skulle göra så. Mm. Uh, och då tålade han det, och då har det nog ja. varit mm. någonting för mig att fundera på. Uh, hade jag haft en hund som hade reagerat på det så hade jag säkert tittat på andra alternativ. Mm, men, men i och med att det, funkar. Att det funkade ja. så, så att blev det är så pass effektivt. Ja, nej, men ja. det är ju det. För han får ju inga fästningar när han har haft det där på sig. Men, men sen, sen är det klart att jag vill ju helst undvika de här mm, sakerna ju. ifall det finns andra alternativ som är lika pålitliga. Mm. Mm. Men det finns det ju inte riktigt. Mm. Ja, jo men skalliborin är bättre för den har inte lika mycket kemikalier Det är skallibor som jag brukar köra. Det är gråa. Mm. Jag vet inte vad eh, det, det är. Nej det är senaste, lite gråa, tjocka. Men, men skallibor är den som jag, som jag har köpt. Ja, men då heter det, då, då är det jag som inte cyklar. Det cyklar. Det, det vita är det som man fick från försvarslycknen. Det är skallibor. Ja då är det inte det jag är, då heter det andra något annat. Det ligger en plåtburk som man köper på apoteket. Ja jag känner Jag känner igen det där. Ja, och den kan man bada heter. med. Mm. Nu måste man ett mm. och den sa veterinären, eh, när jag gick nu i Göteborg, så var det veterinär där, han sa att de är mycket bättre. Jaha! Mm. Eh, mm. De här grova, mm. vi, vi får googla vad det heter också. Ja. ja, jag kan göra det på en gång. Ja, och så, så att de är jättebra. Jag, när, jag hade, när jag hade min hund för försvarsmakten också, så fick ju han, alltså han tappade pälsen, han hade en alldeles förstörd i så här mm. Så att jag vågade inte använda den. Nej. Nej, men alltså det är det, ju... det. Så jag gick över till sån här, eh, han, han var ju livrädd för vatten, han ville ju inte mm. bada, den chefen. Så att, då hade, kunde jag export istället mm. eller någonting sånt där. Tror jag. Men man tar ju med sig en sån erfarenhet till nästa hund. Liksom, ja, ja. så är att eh, man, för för det... Jag tänker på tal om fästingar och sådär. Är ni själva TBE-vaccinerade? Absolut. Mm. Ja, men jag har inte koll på när jag ska ta mig på för spruta Men, ja, nästa gång. Ja, ja. <laughs> um, men uh, nu ska vi se vad det kan vara för någon här. Men, men det tycker jag är... Jag, till, jag, jag är så mycket i sådana områden. Ja. Jag gick en gång från... Uh, bara ner för en backe. Mm. På ett ställe där jag brukar vara på somrarna. Bara ner för en backe. Inte så långt alls. Vi slugger in ganska högt gräs. Jag tror jag hade 14 krypande fästningar på. 14 stort? Ja, och det var jag. Och sen... Min, min kompis som var med Hade 12 stycken Som kröp tror jag Nu var det ingen annan som handlade fast mm. Men det var inte Trevligt om jag säger så nej, nej. <laughs> och, och tillbringar man tid På sådana ställen så, så är det ju bara dumt Utifrån ja. mitt perspektiv Och inte särskilt här uppe i Stockholm Där vi har ganska mycket problem Med, med tv mm. Nu ska vi se vad står det Cresto heter de mm. Ja ja så rest, ligger i en liten plåtburk eh, man köper på apoteket och eh, det är ett grott lite, lite bredare än det vita. Mm. Men fördelen med det här eh, det är att har du har en hund som tycker om att bada beroende på tavret. Och jag körde det nästan hela sommaren och han, han bor ju vatten på sommaren med en liksom. Så att det, det var toppen och eh, klart svart hund och, och svarta fästingar men tittar man igenom lite grann. Så Och jag brukar ta en sån här, sån här luskamp som jag hade till sonen en gång i tiden, du vet. Försöka, liksom så. nu ska vi kamma lite, bara för att kolla igenom. Ja. ja, det är ju fördelen med hon som är lite halvnaken, att man ser ju direkt. Ja, mm. precis. Mm. Och lite ljusare så ser man ja. men, men jag tycker det, var, det funkade jättebra med, med det där. men var härligt. Så. Vi kan väl göra så att vi lägger upp mm. lite vad de heter och mm. lite information om dem på sidan också. Mm. Det, mm. Jag vet att vi alltså på, på dagens hemsida har med skrivit en jättelångt blogginlägg om fästingmedel eh, mm. och vad vi använder om man vill gå in och läsa det på nytt mm, Men om Vi bloggin... kan länka till det också. kan skriver ja, till, till det också. Jag upp det här, så du jag Snart går komma ut i plus 5 grader va? Ja. Det finns faktiskt folk som redan har sett ja, va, festingar, festingar här. så att det är nästan... Ja. Mm. jag tycker att det är det, är, det, är det värsta jag mm. vet, tror jag. Jag kan, ta, jag kan ta mycket, jag blir hellre myggbiten hundra gånger än att bli fast biten mm. en gång. Mm. Mm. så gillar jag inte så mycket heller för sig. Mm. Det är väldigt skönt att klia på det. Nej, jag gillar inte allt. Jag är så allergisk mot mig. Det är det Ja, jag får det. en jättestor mm, Ja, mm. och sen, ja, jag blev ju så orolig i somras. För helt plötsligt när jag tittade på Retro, han var ju bara pyttevalp då, mm. utslag över hela ljuskarna, ja, magen, det. helt, alltså, och de bara de bara växte och växte och växte och jag tänkte att gud vad har min hund råkat ut för? Um, och sen fattade jag ju att det har ju i gräset. <laughs> Som hade bitit och ja, kan <laughs> <gickliga> <gickliga> det dickatit få honom jag. också. Ja. Uh, och jag har liksom aldrig riktigt tänkt på... Det är ju jättekorkat för det är ju klart att hundar också blir bitna av insekter. Mm. Mm. Mm. Men jag har inte tänkt på att de kan reagera på myggbett och knått mm. på, på det sättet. Mm. Men valpar har ju liksom inte så mycket skydd där. Mm. Mm. Uh, Och det var väl därför det blåsade upp så mm. Mm. enormt. Mm. Mm. Mm. men det jag blev mindre orolig när jag förstod vad det var för något. Mm. Ska ni gå några roliga kurser i våra? Ja, jag ska gå faktiskt en liten tävlingslida med henne. Jaha. Så jag går den här från Valp till Stjärna, heter den väl, va? oh, Ja, Maria Brandel, mm. ja, tänkte jag. Så vi ska vi se börja 12 mars? Mm. Så får vi se hur det är då då. Mm. Spännande. Så det ska bli spännande Sen får vi se om det blir några rallylydnad För den stora då mm. Han tar ju numera metallrapport Så jag kanske ska jag tänka om igen Kanske <laughs> gå till varje lydnaden Med honom också mm. Ska du ha mm. Ja alltså Jag har ju hela den här problemhångskonsulten Som börjar i april mm. Det ska väl mer jag göra fast, ja, han kommer ju vara med Den mm. där bergfisen men annars, vi är ju väldigt sugna på freestyle just nu. Mm. Ja, det är kul. Ja, uh, uh, det verkar jätteroligt. Alltså det är ju roligt. Uh, och det ser så himla häftigt ut. Uh. På de lite mer avancerade mm. programmen mm. som... Jag uh... uh, satt och kollade på Youtube här om dag. Mm. Mm. Ja, men det finns så mycket... Jag tänkte... mm. och det var jätte... ja, jättespännande. Men är det freestyle eller uh, HTM som du tycker Nej, freestyle tänkte jag. Mm. Mm. HTM, Heroic to Music. Mm. Kanske jag ska säga också, no, så att det inte kommer med alla förkortningar här. Så problemhunden och freestyle, menina mm. planer. Jag, jag går faktiskt just nu en kurs i belöningsteknik på SSBK. Vi har bara gått där en gång, så vi får se mm. vad som händer mm. nästa gång i morgon. Så att det, det ska bli jätteroligt. Sen ska jag faktiskt gå allmänlinad för Anki. Senare i maj mm. Så att jag räknar med att bli hårt drillad mm. Det kommer bli jätteroligt också mm. Jag tycker att det, För mig så är det väldigt viktigt Att ha en hund som funkar mm. I vardagen För det är mm. där vi är större delen av tiden mm. Det brukar inte vara något problem Att få saker att fungera på specifika platser Om man är på klubben Eller i ett speciellt rum eller någon annanstans. Men vardagen är så himla Spridd och konstig mm missförstånd med rätt, men det händer konstiga mm. saker i vardagen och det är då jag tycker att det är viktigt. Sen ska jag gå en kurs i personsök också. Mm. Ehm. Och sen vågar jag inte säga allting att jag gör för då att kommer du tycka att jag gör för mycket saker. <laughs> <laughs> ja, det beror ju på om det är mer retro eller? Ja, men problemet är ju att han är ju med. huvudpersonen i allt det här. Vi, vi går ju en assistansutbildning också. Mm. Ehm. Och det är ju massa jobb, men så otroligt roligt mm. Mm. att se vad som händer. Men, mm. men det är ju det som är, är vardagslivet och personsöket mm. som kommer längre fram, som vi inte redan håller på med. Vad brukar ni tänka på när ni väljer kurs? Jag kan säga så här: När Singo var liten han blev fyra år i april, nu, så tror jag att jag gjorde allt. Jag prövar på allt, för jag visste inte vad, eller, eller så här, jag visste inte vad som var roligast utan allt var lika roligt. Ah. Så jag släpade runt honom på allting, sen så för något, drygt, drygt ett år sedan så var det en instruktör som knackade mig i paxen och sa Anki, vad vill du egentligen? <laughs> eh, och det var ganska bra sån här wake-up då, för då hade vi hållit på lite med tävlingslydnaden, vi, hållit på, vi har hållit på med ja, alla de här vardagslydnadskurserna eh, då då också på... På Brukshållsklubben och det Vi gick en hel del kurser på hundens hus och sådär Så då kände jag, men vad vill jag egentligen? Är det rapporteringen? För det hade vi också varit inne och naffsat lite på då, Det här med Elsa Blomster och lite så då. Vad vill jag egentligen? <laughs> så att, ja, men det, ibland behöver man någon som knuffar lite över tröskeln då, då. Och då så kan jag säga så här, I hjärtat så kändes det mer att det var bruksätt en mm. äh, kanske apporteringen trots att jag då har ändå en fågelhund då, då. Äh, men de ska ju vara dualpropulsor så, så det skulle ju funka då. då. Äh, så visar det sig att han tog inte metallaporter så mm. men nu gör han det ja konkurrensestecken så gör han det faktiskt <laughs> <laughs> så att jag kanske ska tänka om där då. då. men, men att, nej men det, det tycker jag var bra därför att jag, jag var lite split-wishen. Idag känner jag att jag har landat mera vad mm. jag vill liksom va? Eh, Och kanske inte gör allt på en gång då, då. Eh, och, det, och det känner jag mig, för mig känner, känner jag mig trygg i det då. För du vet jag att den hunden ska göra det och hon ska göra det. Och den gemensamma nämnaren som jag älskar det är spår. Mm. Spår, spår. Alltså det är så suveränt alltså. Mm sitta ute i skogen och fika. <laughs> <laughs> vad brukar du tänka på när du väljer kurs? Nadia. Ja du... Det... Um, alltså Charlie är ju... Han kan ju i princip göra vad som helst. Mm. Han, även om han är ganska lat och trött så har han något gott eller någon leksak i handen så gör han nästan vad som helst. Mm. Mm. Så han är ju liksom med på det mesta, han är ganska duktig på personspår och sådär um, men vad jag vill göra jag har ju jag något kul jag vill göra något jag gillar ju alltså följsamheten i rally till exempel eller ja, freestyle att, mm. att arbeta tillsammans med honom på ja, på något sätt liksom mm. um... Ja, och sen, ja, just nu har jag så mycket med mina egna kurser att jag hinner ju knappt komma mm. först med Charlie, vilket är jättetråkigt. Men det är ju också ganska bra för hand för då får jag lära sig att slappna av med, med, medan matte jobbar. Mm. Um, men det ska bli, det ska bli spännande. Jag, har, jag brukar ju köra någon kurs här, över semestern. Mm. När jag har semester, då när mm. jag mig. Ja, men det är trevligt. Så, ja, så då får vi se vad det blir. Men sen är det, jag tycker det, i och med att jag har en sån hund som jag har så tycker jag att det är viktigt att, att instruktören har lite, lite erfarenhet av rasen. Mm. Och, och det kan jag tänka mig även är väldigt viktigt i alltså, era, era raser. Med chefarmen. Ja, chef liksom. Absolut. Där har jag väldigt liten erfarenhet. Det ställs ju, man ställs ju för olika typer av Mm. Uh, du har inte samma problem om du har en uh, bulldogsvariant eller om du har en chef eller en chihuahua. Liksom. Mm. Utan alla, alla har vi våra egna saker som vi rockar ut för mm. under tiden. Nu försöker Hiba leka lite med Charlie genom snakheten där. Jag tycker att det är, viktigt. Det, jag tycker det, är det absolut viktigaste när jag går på kurs det är att känna en kemi med instruktören. Ja. Det, det, det tycker jag är jätteviktigt mm. att uh, och känna att det känns bra. Mm. För jag vill inte känna när jag är där att det känns skit. Mm. För att jag inte får den hjälp eller förståelse som, som jag behöver för att komma vidare. Liksom. Uh, så det är väl det. Och jag lyssnar mycket på vad andra säger om olika kurser. Och så. Men sen tror jag på att det är jätteviktigt att... Skaffa sig sin egen uppfattning och inte ja. lita för mycket på mm. andra. För att det är absolut. Det, smaken är som baken. Man ja. tycker om olika saker. Och och det är verkligen upp. olika alltså personkemi med olika människor. Ja. Även om, om några inte passar ihop så. Sen brukar jag säga det också att gå för många olika instruktörer och plocka ja. ihop din egen verktygslåda. Ja, för, för liksom, ja. det, som instruktör så går man ju mycket ut också utifrån sina egna erfarenheter mm. och mm. man plockar ihop teori och praktik och så här då. Som mm. man själv tycker passar bra som man vill förmedla. Mm. Så är det ju. Ja. Och det, det tycker jag också att, att man märker skillnaden när man går till olika ställen. Och det, jag tycker att det är roligt att höra olika historier, för anekdoter är ju nästan en, mm. mm. en standardgrej. Oavsett om det går till så kommer personer i fråga och berätta sina anekdoter mm. och, och dela sina lärdomar. I somras fick jag det jaktskurs med dig, Yankee, och det var ju jättespännande. Vad, vad tänker du kring det? Jo, jag tänker som så att eh, jag tror att för att få ta, fånga upp det här med i jakten och oönska jakten så tror jag till att vi börjar med att man måste också tän tänka på den så kallade lösträningen. Det vill säga hur långt ifrån dig kan din hund jobba och fortfarande lyda dig då då. Mm. Eh, mycket. Sen så finns det vissa grundläggande moment som, som måste sitta. Och det är ju inkallningen, stadgan då då, eh, framförallt då då, som, som jag tycker är viktigt då då, i de här... ...moment i, i lösträningen då. då. Så att det är väl lite det, det har vi gjort då, då. Sen så finns det ju olika sätt att se det här med antijakten på. Antingen så kan man eh, jobba med, alltså i, försöka be, bosa sig själv, och belöna sig själv, eh, höja värdet genom att själv vara då, jobba med jaktlekare och sånt då. då. Eh, jag tror inte det passar alla hundar. Mm. Utan det där, där får man, jag jobbar inte på det sättet utan jag jobbar i lydnaden först så att du har att du, du har stadgan du har inkallningen och du har ett brytkommando. Ja för det är ju, jakten är ju någonting som ligger så starkt ja. rotad mm. i många hundar uh, och det kan ju vara de kan ju jaga allting mm. från löv till katter kaniner mm. rådjur bilar har jag varit med om ja. också. För att inte tala om cyklar och jogga ja, som kanske ja, känns lite mm. mer obehagligt för, mm. för människor som blir utsatt för det. Mm. Så, och det, det är så viktigt som du sa just för att kunna ha hunden lös. För de behöver ju få springa. Också i den mån det går liksom. För när man kommer kommit över det steget först då, då Så nästa steg så jobbar jag med att man har den här successiva eh, tillvänningen Av det här, den här rörelsen framför Så mm. jag jobbar ju mycket med, med sådana här flygande kaniner och sådana här saker som vi ringer. Flygande kanin, vad menar du då? Ja, <laughs> nej men det är så här små leksaker som man kan rigga upp då Som flyger runt framför dem då, då. För det är det jag har tyckt. I och med att jag själv var en som illa att jaga vilt. Eh, och han började ju redan som barnspel på fåglar. Och tycker fortfarande att det är roligt att mm. jaga dukor som sagt. Men det får han ju inte göra. Mm. Eh, men just det här att, att det går så lång tid mellan träningsgångarna. Man ser ju inte rådjur på varje promenad. Vi ser inte mm. hållar hela tiden. Och jag tycker det är det som är det svåra. Alltså, lydnad brukar säga är det en färskvara oavsett vad det är för någonting, mm. man får hålla igång det. Mm. Jag, eh, jag har ju haft, med min minst vuxna hund nu då, så har vi, jag har jobbat jättemycket med antijakten och störningsträningen där. Då. Och vi har kommit ganska långt, så att vi har faktiskt det, kommit förbi hararna. Mm. Då då. Eh, så. Nu är det så att hararna har inte samma starka präglade doft som ett rådjur mm. eller en älv heller va? Mm. De är bara roliga och väl, då, då. Mm. Så, men, eh, sen när de skuttar iväg möjligtvis. Men jag har jobbat med väldigt, väldigt höga belöningar för att knyta ihop det mm. med mm. det vi pratade tidigare om. Så jag har jobbat med stadga rörelse kattmat. Mm. <laughs> ja, men för inte? Ja, nej, men för det var, det var den högsta belöningen för honom. Och sen har jag börjat kunna ta ner eh, belöningsvärdet mm. i, i, samtidigt som han kan se dåren. Jag går inte med kattmat på mig. I skogen så då då. Nej. Utan precis. då får man liksom ha det i träningen. så får man liksom ta ner det. Då då. Sen är det ju så att i själva träningen. så Det är klart att du inte alltid träffar på rådjur så. Men grundträningen. Där mm. spelar det ingen roll ifall det är rådjur. Eller ifall det är någonting annat. Men du, du tränar ju på samma mm. sätt. Mm. Och så ökar mm. du störningen mer och mer. Mm. Uh, och i det läget så. Så, så gäller det ju att vinna när rådjuret väl där. Klar, själva, själva träningen för att klara av det behöver du mm. inte ha ett rådjur Nej, för. Absolut då, då finns det ju mycket, mycket ja. annat. Där. Mm. Och och det är det, är, och det är det som är lite klurigt också, för att de går ju igång på olika saker, vissa går igång på rörelse, mm. vissa går igång på doften, ja. ljudet. Så det gäller ju att lära känna mm. sin hund och, och störa den och mm. missförstå rätt på det sättet på, på så, den. så att, som mm. den behöver bli störd på ja. för att bli så pass provocerad att den vill men ändå inte gör. Liksom. Uh, jag tycker att det är himla häftigt faktiskt och det är ju... Det är ju vansinnigt rolig träning mm. Och du får säga Tycker till Jag brukar köra eh, Jag måste, måste ge min son då. Jag har en son som är 20 här nu i april Han är, är världens bästa Figurant då, då För han springer jäkligt snabbt eh, Och då har vi Rune Det är en fredetta pälsarm på min revpäls Hon har en syster Som heter Runa, det var den andra i högra armen Så han springer Under inkallningen tvärs över då, då, eh, Och är med och sen, så, sen flyttar vi ut oss i skogen och då drar vi kaninskinn. Mm. Liksom så, så att det blir liksom skarpt läge på något mm. sätt. Va? Men han, han var jätteduktig på det. Så att, och han har nu flyttat till Kaskrona Krona så jag är ju lite, känner mig lite halv. Mm. Förstår Men, det, han får komma upp. Ja han får ta, ta någon hem henne han är hemma så att säga, om han nu vill. Får vi betala någon dyrt och förmodligen. Men det bästa tipset för att att komma igång med jaktträningen, mm. att de inte ska jaga, det är väl egentligen att bygga på kontakt och mm. roligt med inkallning och så. Mm. Eller vad tycker ni? Jag, framför... jag, tycker, jag tycker att lösträningen, jag kan inte låta bli att gå tillbaka till mm. det men det är min erfarenhet. Lösträning, känn din hund hur lång, långt fram den kan vara för att den kan lyda dig. Mm. Och där kan du ha en inkall så du vet att du har en inkallning, att du kan ha ett brytkommando mm. eller så då. Eh, Kommer den över den här gränsen, då har du tappat hunden, ja. så spelar det liksom ingen roll va? om du inte har, har. Så att, känn din gräns vilket, vilket arbetsområde du har vardagsflydnaden på i princip. Mm. Alltså, va? Mm. Ja. Och sen, för hundarna är ju avlade för olika saker att jobba med, så att det är olika på olika hundar. Så ja. är det ju va? Absolut. Ja. Så det, det tycker jag, då då. Sen, sen får man gå in och ha den här gradvisa tillvändningen, precis som man jobbar med problemhundar egentligen. Mm. Att mm. titta, äh, acceptera komma närmare. Liksom. Mm. Och sätta rimliga mål. Alltså, precis, ja, vad, precis. vad vill jag att min hund ska klara just mm. nu? Och sen mm. kanske mm. inte det målet behöver vara samma Nej. idag och imorgon eller ja. i morgon. Men, men att sätta, som faktiskt ja. går att uppnå mm. inom en bestämd tid, annars mm. blir det lite jobbigt. Um, Nästa gång som vi ses, så vad var det vi sa att vi skulle prata om? Vi skulle prata om hundens olika stadier har vi sagt. Och sen, vi pratar lite om koppelgående pratar vi om. Ja, precis. Så vi kommer prata koppelgående mm. och vi kommer prata hundens olika stadier. Och eh, Koppelgåendet oh. är ju faktiskt någonting som följer hundens ja. ålder oavsett vilken ålder den är mm. men Men lite olika saker som händer. Det här, jag har fått kämpa kan jag säga. Ja, man får göra det ibland. Mm. Uh, och sen så är ni såklart som vanligt välkomna att uh, höra av er med frågor som ni vill att vi ska lyfta upp lite extra. Och med det så ha en fortsatt trevlig kväll och tack för att ni lyssnade. Mm. Ja. Tack och hej! Hejdå!